DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere, hea pereraadio kuuleja. Mina olen Peeter Võsu, eetris on IISRAELI MINUTID. Jerusalemma rahvusvahelise kristiku suursaatkonna fitsi direktor teatas veebruari alguses toimunud pastorite konverentsil, et fitsi uus valitsus oli otsustanud avada oma suursaatkonna Jerusalemas. Peaminister Siti Veni Rapuka võttis selle otsuse vastu koalitsiooni moodustamisel möödunud aasta detsembris. Ta vajas parlamendi enamuse saavutamiseks valitsusse ühte väikes kristliku erakonda. Selle erakonna ainsaks tingimuseks oli saadkonna avamine Jerusalemmas. Sellega peaminister otsekohega soostus, seda eriti seetõttu, et ka tema oli juba pikka aega olnud Iisoli toetajaks. Peaminister Rabuka informeeris sellest otsudest ka Iisvali suursaadikut, kes talle selle peale saatis kutse Iisvali külastamiseks. Suur viimine Jerusalema on saanud tunnustuseks selle linna õiguspärasest kuulumisest Iisraeli riigile. Esimesena tegi seda Ameerika ühend 2018. -20 aastal. Vahetult pärast USA kolis oma saadkonna Jerusalema ka Kuatemaala. Möödunud aastal tegid sama Honduras ja Koosovo. Varstisid on järg Fiji käes. Häsja tegi sarnas otsuse teatavaks ka Papua New Guinea. Neil on kava oma suursaadkond Jerusalema avada veel käesoleval aastal. Möödunud kolmapäeval värises Iisraelist taas maa. Selle epitsenter asus oli põhjapiirist umbes 100 km kaugusel, Liibanoni ranniku lähedal vahemeres, 10 km sügavusel. Tõuke tugevuseks oli 4,4 magnituudi. See maaverin oli jätkuks varasematele tohututele purustustele Türgis ja Süürias ning möödunud esmaspäevasele 6,4 magnituudisele maavärinale Türgi Hattai provintsis, mida oli samuti tunda ka Iisraelis. Iisraeli Knesset kutsus kokku keskkonna keskkonnakomissioni erakorralise koosoleku, et uurida, kui hästi Iisrael on valmis tugevamaks maavärinaks, kui selline peaks lähipäeval aset leidma. Viimas uuringu järgi ei vasta Iisraelis 600 000 hoonet maaverina kindluse standarditele. Seda oleks sarnased tõuked, nagu toimusid Türgis, võinud nõuda ka Iisraelis tuhandid ohvreid ja põhjustada ligi 170 000 inimese kodutuks jäämise. Vastavad ametkonnad on juba samme astunud, et vajadusel olla valmis katastroofiks Iisraelis. Massaadal leidsid arheoloogid kirjarullipa püürusel, mis osutus Rooma sõduri palgamakse dokumentiks. Selle taatumiks oli issanda aasta 72, mil toimus juudi üles tõus. Üles viimaseks kantsiks oli Massaada, mille valutamine nõudis roomlastelt kolm aastat. See toimus aastatel 70-73. Haruldane kirjarull on üks 14. asja leitud ladinakeelsest dokumentist, millest 13 on papüürusel ja üks pargitud nahal. Palgamakse dokumente sellest ajajärgust on kogu Rooma impeeriumis leitud vaid kolm, mis teeb sellest eriti haruldase leiu. Kirjarull on suhteliselt heas korras, maksaandmed sellel on loetavad ja detailsed. Antud dokumentil oli kokku võetud kahe makseperioodi summad kolmest, millest koosnes sõduri aasta palk. Ka oli ära toodud maksetest kinni peedud summad, mis kulusid tema uutele saabastele ja linasele pealisriidele ning muud omalt poolt makstavad lisad. Üllatav oli lugeda, kui palju pidi sõdur oma ülalpida, kulusid ise kinni maksma. See kinnitas teooriat, et palk ei olnud tema ainsaks sisse tuleku allikaks. Tal pidi olema võimalik ka viisil lisateenida. Ekspertide arvates oli sõdurite lõigus lisaks palgale ka saada endal osa sõjasaagist. Neil oli võimalus teenida lisaga muude tegevuste kaudu. Massaada on surnumere ääres asuvast, mäeahelikust eraldi seiseb Kalju, mille platoo asub umbes 400 meetri kõrgusel alamist ning mille suuruseks on umbes 700 korda 300 meetrit. See sai esmalt tuntuks, kui herodes suure kindlus, kuhu ta kogus ka suurel hulgal toidu ja veevarusid. Hiljem jätkus seda ligi tuhandele juudi üles tõusnude kolmeks aastaks, kui nad ennast Rooma vägedeest seal varjasid. Arheoloogid said esmase teabi seal toimunust Josefus Flaviuse ürikutest. Tänaseks on nad lisaks leidnud suures koguses nii kirjutatud tekste kui ka muid esemeid. Massaada kindluse sünagoogis otsustas Rooma vägede läbimurde eelõhtul juudi ülesõusnute vaimulik juht, et ei anta ennast elusõna vaenlase kätte, vaid sooritatakse kollektiivne enestapp. See oli rahva jaoks oma riigi taastamise viimase lootuse lõpp. Samas paigast leitud pühakirja tekst prohvet Ezekeli raamatu 37. peatükiga, kus prohvet kirjeldab, kuidas kuivanud luud saavad taas elavaks ja rahvast taastub omale maale kuni detailideni, et taastatud Iisai riiksab riik saab olema ühtne ja ühe valitsuse all. Kuna tegemist on väga ulatuslikku arheoloogilise alaga, jätkub massaadal kindlasti veel töid läbi aastate ja aasta kümnete, enne kui kõik oluline saab päeva valgele toodud. Surnumere äärne kliima on kuum ja kuiv, see on üheks maailma kõige kuivematest paikadest. Sedatu on säilinud ka kõik materjalid ja kirjutatud tekstid seal uskumatult hästi. Tänu üli heale kliimale on meie jaoks säilinud palju ajaloolisi fakte, mis aitavad meil piibli aegade konteksti paremini mõista. Iisraeli parlament kiitis möödunud nädala lõpus heaks riigi eelarve aastateks 2023 ja 2024. Tänavuse aasta eelarve suuruseks on pisut alla poole triljoni seekli ja tuleva aasta eelarve on natuke üle poole triljoni seekli. Eurodes on see umbes 150 miljardi lähedal kummaski aastaks. Kui möödunud aasta eelarve oli erandlikult positiivne, siis nüüd vastu võetud kahe aasta eelarved olid arvestatud väikeses, umbes kaheprotsendilises defitsiidis. Märkimisväärseks osaks Iisrali riigi eelarvest on kaitsekulutused. Meil Eestis on see olnud viimastel aastatel pisut üle kaheprotsendi ja nüüd üritame seda tõsta kolmeni. Iisraelis on see 14% lähedal. Riigi eelarve vastuvõtmiseks oli Iisali valitsusel veel piisavalt varu kaega. Seaduse järgi pidi see olema parlamendi poolt kinnitatud maikuu lõpuks. Kui valitsus ei suuda eelarvet etteandud ajaks vastu võtta, siis kaotab ta mandaadi valitseda. Seekordne riigi eelarve õigaegne menetlemine näitas valitsuse head tervist ja annab lootust, et see püsib veel kaua koos. Iisraeli kõrgem plaani nõukogu juudas ja samaarias kiitis heaks 7000 uue kodu rajamise ajaloolistel Iisraeli aladel. See lõpetas pikaks veninud külmutatud olekus olekusarengud mitmetes juudi asundustes ja linnades. Sadu uusi hooneid rajatakse Kusseetsioni ja Maale Adomimi, mis on suurimad juudi asundused Jerusalema vahetusläheduses. Samuti ehitatakse sadu uusi elamaid tarbasse, mis on ajaloolise Hebroni kõrvalasuv linn. Mitmed Araabia riigid ja ka suur osa Iisraeli läne liitlasi on rahvusvahelistes organissioonides noominud Iisraeli arendustegevuse tõttu kuue sõja järgselt saavutatud aladel. USA administratsioon palus Iisraeli valitsust kõik arendused kuueks kuuks külmutada, seda kõike eesmärgiga rääkida läbi Palestiina autonoomiaga Araabia riigi rajamiseks nendele aladele. Kõik rahvuslikud poliitikud Iisalisa on ammu aru saanud, et vaatamata sellele, kas keegi toetab kahe riigi poliitikat või ei, ei ole see realistlik plaan, vaid kuulub vastavalt seisukohale, kas soov unelmate või õudusunenegude valdkonda. Igal juhul selle teostamine ei ole võimalik. Vaatamata kõigele üritatakse ehitustegevusega nendel aladel nii sõprugi kui vaenlasi võimalikult vähe ärritada ja siiski vajalikud hooned valmis ehitada. Iisraeli minutid. Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejuht Peeter Vahel